Akatsainitz, prozeduran, bai forma eta bai edukinean, Eloi Belasco Espainiarre paileak emilimagtenen kontra luzatu euroa gindua ez dela bat ongi formulatua azpimarratua izan da behin eta berriz. Herrira mugimenduko kide izaiteagatik luzatu diote euroa gindua, bainan leporatuak zaizkion ekimenguziak iparre euskal herrian gertatuak direla azpimarratu dute prokuradore eta defentsak. Bakanetan, gertatzen da prokuradoreak hauziperatuaren alde egitea, bainan hala gertatu da, Forma eta edukina ez direla behar bezala formulatuak eta ez Espainiaratzeko galde egin Estatuaren ordezkariak. Konten atera da beraz zeminimaktenan auzitegitik. Puzik pixka batz dela ere prokuradorea gaur bezaldu du zela do espainiaratu fein espainirazeko la ere importantea zen gaurkointtzan, entzun dugu eta da maila hortan puzik bai. Beste behin agertzen dira hainbat akats, bai forma eta bai edukineana. Huri da, behitz ere, ez da oso gertatu da euroak ginduetan. Espainiak ez du bidali euroak oso ongiegina, egina, ez da zehaztapenik. Dena horoko jada. Beraz, horrek, argikera akutsi du, be zintzela euroak onartu, don prokuradoreak hori azaldudu, nera bokatuak ere bai. Eta, bon nera bokatuak gehiagoaz, altzan alko dizue gero edukinan gehiagoaz. Hortaz gain kontrol judiziala ere kentzeko eskaera egin du prokuradoreak. Maritxu Poliz Bazierriko abokatuarentzat ere oso garrantzitsua da prokuradoreak euroagindua ez onartzeko eskatzea. Ba, egia da, e. Fiskan Agustiak berak eskatzea ez onartzea aurra agindu hori, gurentzat oso garantzitsua da. Duda, izpiri gabe, gero ez dukentzen erabakia kochteak hartuko dula, beraz kochtaren erabakia akte itxoinen dugu. Ez in dugu, inundik ere siurtatu kochtea independentea da, eta berak du erabakia hartuko naiz eta gure aburuz. Hainbeste e, elementu daude ez onartzeko euroa agindu hori, ez genukela ulektuko erabaki bat ez duena ez ez datzen. Erran bezala ikusmina piztu du hauziak kazetarieta bereziki argazkilaria andana urbildu da pauera. Auziren erabakia urriaren hemezorttzan jakinen da.